La La Biosluminitat 2000 NC Sistema. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Penya. Noraayo, Francesc i La primera emissora local de Nocturn i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Biosluminitat 2000 NC Sistema. Senyores, senyors, benvinguts, benvingudes a una nova edició del Tot un Poble. Ja sabeu que a partir d'avui doncs el que farem serà refrescar-vos una mica, així que començarem amb bona música per anar després coneixent d'altres seccions que us anirem oferint en aquest programa especial que durarà tot el mes de juliol i en què el que pretendrem doncs, és informar-vos també del que passa als nostres barris, però d'una manera totalment diferent. Avui tindrem els horòscopers, avui sabem què diu la premsa, escrita als diferents planes de, de portada dels diferents diaris del nostre país. També escoltarem bona música i tot això doncs, és el que comença ara mateix. Doncs no sé si us recordareu d'aquest tema, però precisament avui és molt adient, un rayo de sol! Doncs era la música de Los Diablos, amb aquest un ratllo de sol. Una música molt, molt a dia en el dia d'avui, ja que el sol precisament no s'ha no, no fet veure. Doncs el que fem ara mateix, conèixer de primera mà quin és el temps que ens, prepara, que ens, que ens tenim en les properes hores. Dilluns molt complicat, amb un temps més propi de la tardor que no pas de l'estiu. Ruixats, tempestes, fins i tot amb algú grau de calamar-se i amb unes temperatures clarament més baixes que les del cap de setmana. El pronòstic ens indica que serà sobretot al matí fins al migdia, quan les tempestes podran ser més fortes, més intenses i també més extenses, amb el conjunt ja no només de Barcelona, sinó de la resta de la regió metropolitana. I aquesta tarda, tot i que no acabarà de fer del tot, sí que és veritat que els ruixats i les tempestes es faran una miqueta més dispersos, més espaiats, però encara podrien afectar la ciutat de Barcelona. Insistim amb unes temperatures avui que no faran ni de bon tros estiu, tot el contrari, seran més pròpies de la tardor. I no acabarà de fer net, ni demà, ni dimecres, ni dijous, encara amb el risc d'alguns ruixats, cada vegada més concentrats cap al Montseny i la seva rodaria més immediata, i amb unes temperatures que no volen aixecar cap, les temperatures només remuntarien de manera clara a partir del proper cap de setmana. Ens remuntem ara mateix cap a 1970, això és el que sonava aquell estiu, la fiesta demà de Mada Karina. Molt bé, doncs aquella gent que vulgui saber què és el que li depara el dia d'avui, doncs que estigui molt atent ara mateix perquè el que li oferim tot seguit són els horòscops del dia. Doncs, si us sembla Comencem per àries. Enfoqueu de forma única les relacions, canviar la forma de fer les coses atraurà l'interès i us donarà avantatges en allò personal i professional. Mantingueu la vida senzilla. I ara ens en anem cap a càncer. Càncer. No espereu complaure a tothom. Feu el que tingui més sentit per a vosaltres, però mantingueu en reserva els plans per evitar interferències. La creativitat us atansa a l'exit. Parlem de balança. Si prometeu massa, us sentireu ansiosos. Recolliu i trieu el que sigui necessari per concentrar-vos a assolir el destí. Utilitzeu les idees innovadores i destacareu. Ara ens anem cap a Capricorn. Enfrontareu discordes si feu canvis sense anar pels camins apropiats. Podeu tenir problemes al viatjar o comunicar-vos amb algun... Ocupeu-vos de la feina. Ara també tenim a Taura. Confieu en vosaltres i la vostra habilitat per concretar coses al vostre curs. Podeu aconseguir molt si us feu càrrec i enfoqueu innovadorament els projectes elegits. Ara, Lleó. Lle lle no permeteu que, que us limitin amb una manipulació emocional. Re Refermeu les vostres intencions en plans considerats. No hi ha lloc per a l'horror i la victòria és a prop. Parlem ara d'Escorpí, que par parleu clar i arregleu qualsevol problema que tingueu amb la gent propera. Una vegada que el camí quedi lliure, segur que passareu capaços de complir el que us havíeu proposat. Ara, Aquari. Tindreu idees meravelloses, però no espereu que tothom estigui d'acord. Preneu una posició, deixeu que els altres sàpiguen com us sentiu. El canvi és necessari. Ara ens acostem a bessons. Concentreu-vos en el que pugueu fer per assegurar la vostra posició i tornar reconeixibles els talents. El que realitzeu avui determinarà si esteu o no a l'altura d'avançar. Verge, no deixeu que cap, cap persona us pressioni per fer el que no us interessa. Podeu ser diplomàtics, però deixeu molt clar que teniu per oferir i que n'espereu a canvi. Ara, sagitari, escolteu, però no accepteu pressions. Algú proper comprometrà la relació demanant-vos una cosa que no us agradarà donar. Eviteu societats de diners, oferiu temps. I per últim, els peixos analitzeu la situació financera financera i busqueu una bona inversió que us ajudarà a augmentar les possessions les tasques creatives poden portar-vos a la bona fortuna molt bé, doncs aquest és l'horòscop això és el que us depara en el dia d'avui aquella gent que ens esteu escoltant ara mateix a través del 91.6 de la l'EFM o bé a través d'internet a través de la pàgina web www.rtv-gfm.com nosaltres continuem escoltant bona música i el que escolteu ara mateix doncs, és la música d'un estiu con la música de duo amb aquest quisiera ser quisiera ser un águila de poder volar pegado de sol y conseguirte las y la luna y ponerlas a tus L'any 1961, aquesta gent de Barcelona, el Duodinamico, ens portava aquesta música, qui sí era cert. I ara el que fem és anar a conèixer què és el que ens, indiu, el que ens indiquen els diferents diaris del nostre país, anem a conèixer que és el que diu la premsa escrita comencem dient que l'actualitat catalana torna a ser la gran protagonista de les portades de la premsa, la majoria com la primera pàgina del periòdico per la sol·licitud del president del govern Mariano Rajoy, al PSOE i particularment el líder socialista que sortí diumenge que ve de mantenir i endurir la posició dels dos partits davant el sobiranisme i la, la minoria, en aquest cas El Mundo, amb una altra mmm, torpeda a la línia de protestes de l'expresident i exlíder de Convergència i Unió, Jordi Pujol, a compte dels escàndols econòmics i comptes amb paradisos fiscals dels seus familiars i en què ara implica l'esposa del, del, del polític, Maria Marta Farrosola. L'anècdota del quiost també amb Catalunya al centre la posa La Razón. El diari La Razón torna a cavalcar sobre la bola de la mesquita de la Monumental i obre el diari amb l'afirmació la que Convergència i Unió recolzarà la construcció del temple islàmic si els musulmans que voten a la comunitat autònoma diuen sí a la consulta sobiranista. I ara parlem d'un Nadal milionari. Tornant a les coses d'importància, El Mundo cita fons d'investigació per afirmar que s'han multiplicat els rastres de titulars de comptes bancaris a Andorra pertanyents a la família de l'expresident de la Generalitat. En concret, el diari assenyala que, almenys fins al 2011, Marta Ferrolosa i els seus fills Marta, Mireia, Pera i Unlager comptaven amb els comptes a la banca privada d'Andorra, en què van fer fins a 11 ingressos en un sol mes, en euros i en dòlars. El Nadal del 2010, per valor de 3,4 milions d'euros, segons la investigació, aquests ingressos de... van produir el marge dels moviments econòmics de Jordi Puigel-Fill, a paradissos fiscals denunciats per la seva ex-nòvia Victoria Álvarez i que van donar lloc a les primeres indagacions. El mateix diari assenyala que les indagacions sobre aquests moviments ja estan xifrades en 55 milions d'euros. També volem parlar-vos dels tres ingressos de Marta Ferruzola. Segons, segons, la, segons la informació, el primer dels ingressos de la família Pujol a Andorra, que es van fer des del es van fer del 9 de desembre al 4 de gener del 2011, es va realitzar en el compte de Marta Pujol i va ser de 630.000 euros. El 15 de desembre, una altra filla de Pujol, la Mireia, va fer dos ingressos, que sumaven un milió d'euros. Aquell mateix dia i en jornades posteriors, Pere Lluia i Oleguer Pujol van ingressar en en total un altre milió d'euros. El dia 3 de gener del 2011 els moviments van ser en els comptes de Marta Ferruzola, en concret tres ingressos per un total de més de 800.000 euros. Ara parlem dels titulars de la premsa. Anem cap al país. Escòcia, primera etapa de la pugna sobre el futur territori europeu. Rajoy demana que el canvi de persona alteri la seva política respecte a Catalunya. Els hackers aconsegueixen falsejar els remitents de missatges de WhatsApp. Govex admet que va manipular els comptes durant quatre anys. El Tribunal de Comptes va donar plaça a fixar d'informàtic a set secretàries. Parlem del diari El Mundo. La família de Pujol va ingressar 3,4 milions en un mes en un banc d'Andorra. El propietari de GoWex ja devia al 2013 gairebé 30 milions d'euros. Entrevista a Alberto Garzón. Podem, Podem, no, Podem no és el rival. Potser cal canviar les sigles d'Izquerda Unida. Tres menors detinguts per cremar violentament jove palestí. I ara ens anarem cap al diari La Razón. Ciu recolzarà la mesquita si els musulmans diuen sí a la consulta. Covex admet que va falsejar els comptes i deixa 4.000 inversors atrapats. La pau del PP, Rajoy i Aznar, es retroben al campus FAES. Ara ens acostem al diari ABC, els seus titulars, que comencen explicant que l'oposició còmplice d'una nova trampa de Picardo a Espanya. Díaz Ferran es va declarar insolvent mentre feia inversions de gran luxe al Marroc i l'últim titular del diari ABC ens diu que la nova llei inclourà 30 malalties que permetran avortar. Ara parlem del diari La Vanguardia. Rajoy demana al nou líder del PSOE que rectifiqui el no a la consulta. La Unió Europea estudia les implicacions d'una escòcia independent. Onada Harley, de l'empresa Gobex reconeix que va falsar els comptes. Ara ens acostem al periòdico que diu que Rajoy demana al nou PSOE duresa davant al sobiranisme. Barcelona decideix protegir edificis dels 60 i els 70, Chupinazo contra el sexisme, Oriola Amorós és necessari estar tot l'any a Barcelona, Alfred Bosch escollim entre professional de la política o renovador. També el periòdico, en la seva plana de titulars, ens parla de Joe Kovic, que acaba amb el somni de Federer a Wimbledon. Això és parlant de tennis I Hamilton guanya a casa per una varia de Rosberg. Parlem del diari ara. Rajoy insta al nou líder del PSOE a frenar junts al 9N. El president de Govex va falsificar els comptes. Molta, molta pionera del govern a Airbnb pels països turístics. Catalunya perd 4.557 funcionaris en un any. I tanquem aquest primer repàs de notícies, aquest repàs de titulars dels diaris, amb el punt avui que ens explica que el turisme guanya fort com a puntal de l'economia, esclata la bombolla de Gouex i crida de Rajoy al Soe per bloquejar el 9N. Doncs aquests són els titulars dels diferents diaris que et poden trobar als quioscos aquest matí.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 se fue ¿Qué voy a ser que voy a que voy a ser lleva si maría se fue lleva maría se fue buscando el sol en la playa Eva maría se Doncs el que escoltaves ara mateix en remonta a un altre estiu de la mà de los diablos amb aquest tema que es deia Eva Maria. I ara sabem què és el que va passar en tal dia com avui. Quin dia som? -hi. Avui, 7 de juliol, se celebra, entre d'altres, Sanot d'Urgell, també dit-ho Sant Fermí, Sant Marçal i Sant Benet. El 7 de juliol de l'any 2005 és conegut com el 7 el 7J. En aquella jornada, en la ciutat de Londres va patir quatre explosions coordinades, tres al metro i una en un autobús. Al balanç, més de 50 morts i centenars de ferits. Com llegim en una notícia del diari El Mundo, tres hores després de la primera explosió, el responsable del govern, Tony Blair, va comparèixer davant dels mitjans per explicar que la capital britànica havia patit un atac terrorista. Potser no tots els oients sabran qui va ser i què va fer Joan Lamote de Grignon, que va néixer el dia com avui de l'any 1872. Aquest músic barceloní va ser durant 25 anys promotor de la vida musical barcelonina. Els projectes que va assumir van ser forces i de pes. En aquest sentit, va fundar a principis del segle XX l'Orquestra Simfònica de Barcelona i va dirigir la Filarmònica de Berlín i la Blutner Orchester, també d'aquesta ciutat alemanya. Amb el temps, va agafar el relleu de Celestí Sadurní en la direcció de la banda municipal de Barcelona. Però no acaba aquí la seva carrera, perquè va ser nomenat tres anys més tard director del Conservatori del Liceu. El 7 de juliol del 2003 va morir a Esparreguera l'actriu catalana Dolors Lizaran, coneguda com a Lola Lizaran. Pels que no la identifiquen pel nom, era la tieta Victòria en la mítica sèrie catalana de TV3, Poble Nou. Arran de la seva mort, als 71 anys, el diari El País va publicar un article escrit pel crític Pablo Ley. De Lola en dir, era la germana gran d'Anna Lizaran, actriu fundadora del Teatre Lliure. Excel·lents actrius, totes dues. La relació de Lola Lizaran amb el teatre va ser, per pròpia voluntat, menys intensa que la de la seva germana Anna. Quin dia som, Laura Balaguer, La xarxa. No te quieres enterar. Y te quiero... De verdad No te quieres enterar No te quieres enterar no te quieres... I qui nos recorda aquesta música de la mà de Concha Velasco amb aquest tema, la Chica Lleie. Molt bé, doncs la música de Conchita Velasco el que ens porta ara mateix és a conèixer algunes de les informacions de casa nostra. Comencem parlant de la detenció d'un home que robava amb violència a l'estació de Fabra i Puig. Un home de 44 anys ha estat detingut després que robés a 5 persones amb una arma blanca al metro de Fabra i Puig i als carrers pròxims a l'estació. Algunes víctimes van ser amenaçades amb, un, amb la navalla al coll i, fins i tot, va resultar ferit un jove que intentava auxiliar-ne una. Des de principis de febrer fins a finals de març, la policia té coneixement de cinc robatori violència i intimidació, tres comesos dins les instal·lacions del metro, mentre que els dos restants es van produir en carrers molt propers a l'estació de febrer i puig de la línia 1. El delinqüent triava víctimes especialment vulnerables. Quatre eren dones, una d'estat avançada i una altra va embarassada, també un menor d'edat. En un dels casos el detingut no va poder sostreure res a la víctima gràcies a l'auxili d'un jove que va rebre un petit tall al braç amb la navalla. L'home detectava la persona que anava sola, se li apropava amb l'excusa de demanar-li diners o tabac i posteriorment la intimidava amenaçant-la amb una navalla. Davant d'aquesta situació, les víctimes li entregaven els objectes personals que acostumaven a ser petites joies com cadenes, anells i diners en efectiu. Fins i tot eh, en dos dels robatoris, l'autor va intimidar les víctimes col·locant-los la navalla al coll per tal que entre, entreguessin els objectes de valor que portessin a sobre. També va assaltar un menor d'edat al carrer de Sòcrates quan caminava acompanyat d'un company d'escola. El delinqüent va treure una navalla de la butxaca i la va posar al coll del noi amb prou força com per deixar-li marca i fer-li una forta estrabada a la cadena que duia penjada. El jutge instructor d'aquest cas va ordenar l'ingrés a presó del detingut. La policia no descarta imputar-li l'autoria de més robatoris. Parlem ara d'obres de millora dels carrers de la maquinista i d'Andrea Doria.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 Part de les, dels sarcs existent i i ser substituiran que es troben en mal estat, mentre que al, al carrer d'Andrea Doria es plantarà una nova línia de La data de previsió de finalització de les obres són al febrer del 2015 pel que fa a les obres al carrer de la Maquinista i al gener del 2015 les del carrer d'Andrea Doria. I ara parlem de més millores, ara al carrer Liuba. Nos comuniquem que preparam... properament començaran les obres de millora del carrer Liuba, en el tren de compresa entre el carrer Vigili i el carrer Segre. Aquestes actuacions consistiran en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única. Ara mateix es millorarà el clavegueram i es renovarà el mobiliari urbà i enjumenat amb el soterrament de les línies aèries. El pla de manteniment es troba dins el pla de manteniment integral de l'espai públic 2013-2015 i la data de prevista de finalització d'aquestes obres eh, correspon al juliol del 2014, és a dir, d'aquí poc temps.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 el que fem ara mateix és anar cap al barri de Congrés Indians per parlar amb el president de la coordinadora d'entitats, el senyor Carles Pere Poc. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, eh, ja sembla que hi ha hagut un principi d'acord sobre el futur del canódrom, oi? Hi ha hagut un principi d'acord, però vull dir que he de veure't. ¿vale? Uh -huh. T'explico una mica com ha anat. Ah, això. <laughs> Mira, nosaltres ja, la, la, diguem la mesa d'entitats que, que, que portem al tema... Uh -huh. i juntament amb l'associació de veïns i vàries entitats que són bastantes vam tenir una reunió el dia 7 o sigui, uh -huh. perdó, el dia 2, que aquest mes del mes de juliol uh -huh. uh, per parlar precisament del tema de què es feia i que es deixava de fer perquè hi va haver una altra reunió el dia 25 de juny en la, en la qual jo no vaig poder assistir perquè tenia un compromís i de més uh -huh. uh, en aquestes reunions ens han explicat doncs, que uh, diguem que s'han definit un, uns usos per l'edifici i una espècie d'equipaments de, que estan a laïda pel, pel tema del, del per, de, per una perdó, uh -huh. usos per l'edifici i uns equipaments que continuaran demanant nosaltres mateixos que teníem ja aprovats dies és endreveri de més. Precisament demà, el dia 8, uh -huh. hi ha una reunió en el, en el Consell, una, en l'ordre del Consell plenari Mm -hmm. és relatiu a la nostra d'entitats i també al eh, pla decisori d'informar eh, si s'escau la modificació del pla general metropolità de l'àmbit dels entorns de la iniciativa municipal de conformitat amb l'article 23.2.f de la carta municipal bueno, mm -hmm. amb aquesta reunió que nosaltres vam tenir el dia 2 d'aquest mes eh, el que no estem conformes és amb el, amb el pla que tenim el, el, el canvi de pla de, de, diguem, de, de, de coses de, ja ho diré el el, no? Això mateix, del districte. Llavors, el que sí que eh, ens van explicar, que jo ja et dic que no hi vaig assistir, mm. és una sèrie de, de, que, gestiona, que no gestionaria l'ICUP, que en principi, en principi es tenia que de gestionar a través de l'ICUP, sinó que s'ha presentat un projecte, o es presentarà un projecte que es diu Projecte Canòdram, mm. que, en el qual hi hauria un gestor eh, extern, diguem, eh, de, per, per poder desenvolupar aquest, aquest projecte Canodran, que, que seria un projecte innovador, tecnologia, etc etc. En principi, eh, això és el que ens va explicar d'una forma molt resumida d'aquesta reunió del dia 25, que nosaltres, ja dic, vam fer el dia 2 d'aquest mes de juliol. Uh -huh. Llavors, eh, tot això és, eh, aquest tema, es tindrien que presentar tota una sèrie de projectes eh, que fossin innovadors, eh, que també es va parlar de que possiblement Uh, hi hauria un cànon que es retornaria al barri, que es tindria que per parlarà de quin percentatge, etc etc. Tot això està bastant a l'aire, però s'han comentat, aquest tema. Uh -huh. eh? El que sí que està clar és que uh, hi ha uns 3.200 metres quadrats, no? Sí, aquest és el tema que nosaltres diguem, uh, hem reclamat i hem fet tota una sèrie d'al·legacions, uh -huh. uh, independentment d'aquesta proposta que ens fa l'Ajuntament, no? Uh -huh. que aquestes al·legacions estan presentades, es van presentar concretament al mes passat uh -huh. i que paral·lelament ens ha estrenyat molt que tot i havent-hi aquestes uh, al·legacions uh, el districte tindés endavant uh, el, diguem, la, la, les coses d'ells en, uh -huh. en aquest sentit. No? Uh -huh. De totes maneres ens van dir que una cosa no era, eh, no era diguem, no, no deixa de ser independentment de les al·legacions que es... es contestaran a posteriori, segur, uh -huh. quasi segur, perquè diu que sempre contesten les al·legacions que hi ha qualsevol cosa, però pot ser que interfereixin amb el que es decideixi abans, m'entens? Uh -huh. I aquest és el tema. Perquè el tema del pàrquing... Mm, el, el tema par... del pàrquing, bueno, eh, hi ha una proposta feta per l'Ajuntament que volien fer 18 places, nosaltres això de moment no s'ha acceptat, però de totes maneres el que es volia fer, cosa que no es pot fer perquè no hi ha disponibilitat econòmica, és eh, fer, a la, a la, sota el canòdram, un pàrquing gran pels veïns. No. Eh, també es va parlar de fer un pàrquing eh, en un altre edifici, però que és de propietat particular, i l'Ajuntament tindria que fer una permuta o comprar aquest edifici, que està a el que és el xanfrà meridiana eh, eh, uh -huh. Concepció Renal. No? Uh -huh. Tot això està bastant en l'aire, vull dir que esclar, es va parlant de coses, però esclar, no, no, no es pren una, una, una determinació concreta. No? Uh -huh. També hi ha una taula de treball que el que vol és treballar per un, per un centre cívic Apòpiament, que... això uh -huh. és el que s'ha reclamat des d'un principi i el que estava acceptat per l'Ajuntament l'any passat però esclar, ara haver que el nou pla municipal eh, volem a veure què afecta eh, com, i com queda tot el tema eh? uh -huh. Vull dir que Tot això estava parlat ja fa molt de temps, molts uh -huh. anys uh -huh. però avui dia ara sembla que es torna a, a bellugar però em sentit negatiu no? uh -huh. ja veurem què passa doncs estarem pendents de veure el que passa, sí, perquè ens ho pugueu explicar de manera doncs, que els veïns i veïnes ho tinguin cada... clar anat des del primer moment. No? Va bé, d'acord, Jordi. Molt bé. Gràcies. Doncs que vagi molt bé. Gràcies. Eh, bon dia. A reveure, bon dia, Déu. Doncs acabem de parlar amb el president de la Coordinadora d'Entitats de Congrés Indians, el senyor Carles Pere Poc, i el que fem ara mateix és anar a escoltar una mica de música perquè eh, d'aquí a una estona el que farem serà apropar-nos cap a Can Fabra. Però això serà després d'aquest tall musical. Fins ara.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 El que escoltes ara mateix, des de l'estiu del 1978, la veu d'una italiana, la veu de Rafaela Carrà, i qui va venir al sur? Doncs des de l'any 1978 la veu de Rafela Carrà animant-vos a Aiki Venir al Sur i gaudint d'aquest estiu des de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. El que fem ara mateix ens n'anem cap a Can Fabre. Parlem del Centre Cultural Can Fabra que a partir d'avui posa en, engega l'exposició Joan Clapés i Sant Andreu de Paloma. I qui millor perquè ens parli d'aquest tema doncs que l'historiador d'aquesta casa, com és el Pau Vinyes, molt bon dia... Bon dia. Doncs explica'ns, eh, qui era Joan Clapés i com és que a partir d'avui doncs es fa aquest homenatge a aquesta exposició? Doncs avui exactament fa 75 anys de la mort de Joan Clapés i Corbera, sacerdot, poeta, escriptor, mestre i historiador. I de Sant Andreu. Aquest mm. personatge és capdalt per entendre doncs, els que han seguit el seu llegat i han continuat fent recerca històrica. Uh -huh. Sense aquest senyor no arribaríem a dirà part de la nostra història, perquè aquest uh -huh. senyor va obrir una porta, uh -huh. i aquesta porta ens va fer entrar a dins una casa amb moltes finestres, i és el que hem fet els seguidors de mossèn Clapés, anar uh -huh. fent i continuar fent recerca. Perquè hem de dir que és l'autor de les fulles històriques de Sant Andreu de Palomar. Sí, aquest senyor va escriure primer un llibre al 1900, que era Sant Andreu de Palomar, un llibre que està escrit en català prefabrià mm. i en el qual ens endinsa amb un poble que tot just està anaccionat a Barcelona, només feia tres anys. Després dels anys 30, les reviven, les actualitza i les amplia i l'obra de les fulles històriques Sant Andreu de Palomar, d'on son capitals, per això que he explicat abans, no? pel que hem seguit fent història, gràcies a aquest, a aquest llibre que podríem dir que és la, la Bíblia dels historiadors d'entreguencs. Uh -huh. I avui es presenta aquesta exposició que vol fer un homenatge senyor, al senyor Joan Clapés, oi? Sí, justament aquest any estem celebrant l'any que pleix uh -huh. i la idea doncs, és mm, fer un seguit d'actes. I un dels actes principals uh -huh. és aquesta exposició que avui a les 7 de la tarda al Centre Cultural de Can Fabra inaugurem amb molt de goig uh -huh. i en el qual es podran veure documents inèdits, com per exemple una carta que va escriure en mossèn Clapés en el seu amatagall durant la Guerra Civil Espanyola en el qual, doncs, eh entre altres coses, comenta que li portin esperit de vi. Uh -huh. I segons la boda, que encara viu la Teresa Llenbí i Clapés, doncs això volia dir que li portessin vi per celebrar misses clandestines. Uh -huh. Després trobarem els testaments, trobarem el record de la primera missa que va oficiar, l'esquela, eh, documents del seu enterrament, poesies inèdites, i tot això comentat amb un recull gràfic del Sant Andreu, en el qual mossèn Clapés eh, li va tocar viure. Uh -huh. La cronologia dels fets històrics en vida de Joan Clapés. Uh -huh. I, I tota la seva obra bibliogràfica, llibres i la part final, que és el llegat, els seguidors. Uh -huh. I a partir d'aquí, des de les institucions com la Biblioteca i l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu i el Centre d'Estudis i les Eglésies, uh. més tots els es, es, escritors i historiadors que han seguit la, fent recerca a Sant Andreu. Uh. En definitiva, és parlar de, de passat, de present i de futur. Uh. I han recreat el seu despatx amb una taula uh. escriptori i amb uh, una cadira que és uh, cedida per la família Llenví que, eh, és, eh, era propietat de mossèn Clapés uh -huh. i bé, eh, qui vingui a l'exposició veurà documents inèdits però uh -huh. també doncs, aquests, aquest recull gràfic que ens transportarà doncs, a Sant Andreu de fa 70, 80 i 100 anys enrere perquè a partir d'avui es s'obre aquesta exposició, però hem de dir que durant tot aquest any s'anirà fent petit, eh, petits homenatges, petites, eh, doncs, això, mm, conferències, sí. també. Sí, llarg, després el, el, avui s'inaugura, demà dia 8, es fa una, una conferència que la fan Jaume Seda i Mariner, president del Centre d'Estudis d'Iglesias, que és la biografia de mossèn Clapés, uh -huh. i es farà aquí també al Centre Cultural Can Fabra. Després, dels actes dignats d'Iglesias, que es fan cada any, que aquest una especial menció a mossèn Clapés, que també està enterrat al, al cementiri de Sant Andreu. I després, per la Festa Major, es presentarà una miscel·lània, el llibre a Finestrelles, uh -huh. en el qual doncs, hi haurà un recull d'articles que versaran sobre mossèn Clapés i la història local. Uh -huh. I de la història local és el que pretenem fer amb un congrés que serà a nivell de tots els països catalans, parlant de història local, que es farà també aquí Sant Andreu, a les instal·lacions de Can Fabra. Mm -hmm. amb la idea d'anar més enllà i de fer continuar fent recerca i de parlar en definitiva del, del que és el micro per entendre el doncs, que és global, mm -hmm. que és el que pensem nosaltres, que des, de, des del nostre territori, des dels nostres carrers, barris, places, fem història. Mm -hmm. I aquesta història després és una engruna que fa un puzle general, que és la història global. Clar, perquè possiblement no es podria entendre Sant Andreu de Palomar sense la presència del mossèn Joan Clapés, no? Bé, bueno, és, és una figura capdalt, una figura, uh -huh. també contra, contra una figura que també pot ser criticable, uh -huh. un sacerdot, és un home conservador d'Església, uh -huh. eh, fill d'un context històric, uh -huh. però el que sí que és veritat és que aquest senyor va obrir moltes portes. Uh -huh. I aquestes portes són les que els historiadors hem continuat doncs, eh, anant fent recerca uh -huh. i ells té un plat a taula i nosaltres doncs, els acabem de posar els ingredients no? per uh -huh. fer un menjar més comestible. I, I mossèn Clapé se l'ha d'entendre així, com un home fruit de la seva època, del seu context, uh -huh. un home que estava dispensat de, de, de tenir parròquia, uh -huh. un home que es va poder dedicar a la recerca un eclesiàstic, un eclesiàstic eh, amb els seus mitjans per doncs, poder fer recerca arxius, però hem d'entendre que, que aquesta, aquesta persona ha, ha fet molt. Pensa mm. que a nivell de tots els pobles eh, agregats de Barcelona mm. doncs és l'únic que té un historiador que fa una recerca a fons mm. a fons, i que són les fulles històriques de mossènclapés, que són en, en nou volums uh -huh. i que parlen des de societat, cultures,, esport, eh, política, entitats, eh, eh, fets religiosos, històrics, uh -huh. eh, contorns, vull dir que, que sense aquesta obra no entendríem doncs, el que hem estat tenint fins ara. Clar, perquè hauríem de circumscriure la seva figura en l'època, no? Perquè per entendre que, sí. que va ser mossèn aquest, que home que va va néixer, aquest home va néixer al 1872, una uh -huh. família modesta, uh -huh. el pare no volia que fos sacerdot, va fer estudis eh, per mestre, va, va tenir una escola, va tenir una escola que la va fundar el 1905 uh -huh. i que el Primo de Rivera amb la dictadura li va fer clausurar, una escola de nens eh, catalanista. Uh -huh. Va fundar també una biblioteca, la precedent de la Biblioteca Ines Iglesias doncs, és la Biblioteca Pública Popular de Mossèn Clapés, que tenia la casa pairal, del carrer Santa Marta, que si tot va bé, doncs, eh, a finals anyss' col·locarà una placa en record de que en aquell edifici va viure a Mossèn Clapés. Uh -huh. És un home que mor just acabada la guerra el 1939. És un home que va estar amagat durant els anys del conflicte dèl·lic. És un home doncs, que en acabar la guerra doncs va quedar molt afeblit. i durant la, la processó de corpus de 1939, va, va tenir una caiguda i arran d'aquesta caiguda, més la malaltia que ja arrossegava i va provocar la mort el dia 7 de juliol de 1939. Tot just avui fa 75 anys. Uh -huh. Molt bé, doncs recordem als nostres oients que a partir d'avui ja poden gaudir d'aquesta exposició de Joan Clapés i Sant Andreu de Palomar. És el Centre Cultural Can Fabra. Aquesta exposició eh, s'ha arribat fins al dia 30 de juliol, però és que, a més, hi han altres activitats relacionades amb la seva figura, perquè demà, a partir de les 7 de la tarda, ja hi haurà aquesta conferència que ens explicaves, no? I Joan Clapés, historiador en temps convulsos. Molt bé, i a part d'aquí vull agrair sincerament els doncs, hereus de la família... Llambí, Clapés i Clapés clapers i clapers vinyes doncs, eh, uh -huh. l'amabilitat i el suport rebut amb l'organització d'aquesta exposició. Així uh -huh. com a l'Ajuntament de, de Barcelona, Districte de Sant Andreu i tot el personal tècnic, uh -huh. doncs la, la possibilitat i les persones que també han cedit material per aquesta exposició, sense uh -huh. els quals aquesta exposició hauria quedat molt fluixa. Uh -huh. Doncs agraïm també des d'aquí aquesta possibilitat de poder difondre el, la figura de Joan Clapés i, i com a historiador i com a mossèn no? i també com a creador d'aquestes polles històriques de Sant Andreu de Paloma del qual ara ens parlaves Sí, sí, sobretot aquesta posició és el, el mossèn Clapés historiador uh -huh. a partir d'aquí també es parla de la poesia de, de, del, del mestre però sobretot de l'historiador que és el que ha fet que hi hagués un llegat, uns hereus uh -huh. i aquests hereus doncs, uh, tenen un, un pal uh -huh. que i aquest pal que és l'inici, que té diferents branques, uh -huh. doncs eh, és mossèn Clapés. D'acord. Doncs, Pau Vinyas, moltíssimes gràcies, com sempre, per oferir-nos doncs, aquest aquesta aproximació que la figura de, de mossèn Clapés en aquest cas i, evidentment, doncs, donar-te les gràcies per tota la feina que, que feu des del Centre Cultural Can Fabra. I vosaltres per fer una difusió i que tingueu un molt bon estiu. A això, bon estiu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Moltes gràcies i marxem a escoltar una mica de música, que és el que ens porta ara mateix a agafar ja la recta final del nostre programa d'avui. ¿Qué te estuvo en Mallorca? que te dijo Pérez? ¿Qué allí la alegría de noche y de día nunca tienen fin? Si vieras me dijo que lindas chavalas que andan por la playa y jugando en el mar parece que el agua las besa y les deja su tan mallorquino saborcito sal y yo que me muero por ir a Mallorca con eso de Pérez me pongo a pensar Te dijo Pérez en Mallorca. Te dijo Pérez? Doncs això, Te lo dijo Pérez, això és una música que sonava a l'estiu del 1964-64 de la mà d'aquesta gent, de los tres sudamericanos. Qui no recorda los tres sudamericanos? Aquesta música, me lo dijo Pérez, 1964. I ja per encarar aquesta recta final del nostre programa d'avui, que us sembla si ja ens acostem al centre cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, que us ofereix fins al 25 de juliol l'exposició Líquens. Al centre cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix fins al 25 de juliol l'exposició Líquens.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 Les superfícies de líquens són amplificades, així s'aconsegueix un resultat abstracte que canvia la perspectiva de l'espectador. Amb els seus relleus, bombolles, punxes i plecs, les obres conviden a experimentar el tacte. No ens movem del Centre Cultural de Can Fabra perquè us ofereix l'exposició de pintura l'aigua i els seus fantasmes. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 30 de juliol l'exposició de l'aigua i els seus fantasmes de massa Davidó. Doncs l'horari de visita serà de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 9 de la nit. L'aigua és un element que ens fascina des de temps immemorials. Observar-la és un delit i sentir la seva dringadissa cristal·lina transmet una pau indescriptible. Els seus moviments ondulats juntament amb els reflexos i que es formen amb la seva superfície gràcies a la llum. Sugereixen la gràcia de misteriós que conviden convidem a indagar les seves profunditats on criatures de tot tipus de ballen una dansa fantasmal juguen entre els raïs de sol que es filtren des de les superfícies s'ocultant en la penumbra i observen en silenci màgic i l'estranya quietud d'allò secret doncs aquesta exposició la podeu gaudir al passadís de l'Auditori de Can Fabra i també recordar-vos, abans de plegar, van de tancar el nostre programa de, el nostre primer programa d'estiu d'avui, doncs que podeu acostar-vos al Centre Cultural Can Fabra perquè aquests dies estan parlant molt d'una figura important per al futur i per el present del nostre poble, de Sant Andreu de Palomar com és Joan Clapés. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. adéu seu!